Spoilervarning! Vi förstör allt! Välkomna till ett nytt avsnitt av Spoilervarning! Yay! Mm. Yay. Nå, vad ska vi förstöra idag? Nej, men, precis som vi annars gör i Spoilervarning, så vi kommer att ränta av. Ett eller annat film eller tv-serie eller någonting som har att göra med modern mediekultur och internet. Men i det här tillfället så tror jag specifikt vi kommer att tala om YouTube. YouTube. Mm. Din tub. Din boobytub, ja. Nå, no, det känns ju inte som det är min tube längre. <laughs> Nej, jag tror det är också orsaker till varför vi sitter här och vill ränta om det. Ja, nå. No. Alltså, jag tänker bara helt, liksom helt generellt. Så, och det, det här är kanske lite lite liksom uh, med, med, med rosa, liksom vad det pink, pink sunglasses. Hur säger man mm. det nu? Rosa uh, solglasögon. Rosa solglasögon på, ja. Att, ja. Jag minns. Det finns några bättre ord. Ja, det är det. Ja. Ja. Ja. Men jag minns bara att för inte så många år sedan så var det liksom lättare att hitta saker på Youtube. Nu när jag kommer till Youtube och öppnar den. Så det första jag ser är homepagen. Vilket är irriterande för att det har ingenting med mig att göra. Det är bara en massa videon som den rekommenderar till mig. Och så några nya videon. Och så rekommenderar den några kanaler till mig. Och de här kanalerna är saker som. Menar, här till exempel är. En video som jag har klickat på i misstag så kommer det vara en random liksom, filter som säger ja. No, han har klickat på den så nu vill han se massor av den videon igen. Jag sa inte alls vilken video det var. Nej. Liksom. Och, uh, big ja. butts! Pirates butts! Big butts! Pirates butts! Precis. Hur misstände du det? Det blir lite bättre. Men det blir ett sämre heller. Nej. Penis. Ja, penis. Men, men jag håller med. Jag håller med att det. Problemet med YouTube så är ju det att för uh, kanske lite mer än ett halvår sedan så fattade de ju ett beslut. Och det här var ju ingenting som de utan någon så här käll, Men, men det, det är ju nog många som har kring det. De försöker ju nu. Uh, Ta liksom platsen äh, Av annars här konventionellt tv mm. Till exempel så, ble, så var det ju Många så här kända äh, Liksom innehållsskapare På Youtube Som märkte ett massivt Ett massivt fall äh, I äh, sina prenumeranter mm. Mm. Eller liksom Sina hits på, på videor. Och det var ju på grund av det Att Liksom den, den Mängd eller den frekvens Som Youtube liksom automatiskt Pushar dem med, liksom den här algoritmen För vilka videor som blir Featured eller pushade Så har det ändrats mm. i princip över natten mm. Och äh, tidigare Så favoriserades kanaler Som gjorde uppdateringar Ofta mm. uh, För att det var liksom Klick som var Den avgörande faktorn om en kanal Var populär eller inte mm. Men nu så är det antalet minuter som tittas. Mm. Och det finns en en, visst, en viss preferens för att återkommande tittare. Att om en återkommande tittare tittar så här många minuter. Så är det mer värt att en tittare tittar så här många minuter till exempel. Mm. Och vad det här systemet innebär rent men praktiskt är ju det att men du har i princip en, en, ett radioupplägg. Att du försöker göra program som når ut till så många äh, lyssnare som möjligt. <hör> men du försöker alltid liksom den här återkommande lyssnare eller tittaren. Samtidigt som att eftersom man bara pushar nu content som har med visningsminuter. Så lär det till att äh, skapa det som tidigare fokuserar på sig. Uh, kanske att göra en fem minuters avsnitt varenda dag mm. så är det bättre att de gör ett säg, 30 minuters avsnitt en gång i veckan mm. uh, självklart måste det finnas en viss i om man ska hålla sig relevant det är ju den här vanliga maximen att om du inte uppdaterar ofta så får du inte den här återkommande pitterskaran dit men Precis. Men det finns alltså mindre fokus från YouTube sida att pusha kanaler som inte håller liksom långa äh, långa videor till exempel. Mm. Och det här har ju varit lite svårt att äh, för så här äh, fristående skapare att fundera ut. Men, och det är ju det här det börjar bli lite tragiskt. Det, fan, det finns ju och har, det har ju alltid väldigt länge funnits instanser som är väldigt bra på att göra den här typen av material. Ja. Det vilka. Ja. No, det är ju stora sådana här mediekonglomerat som, som redan tidigare har alla typer av newscasts och, och, och så här fokuserade konsument eller konsumtionsprogram och liknande. Och De har ju redan en färdig struktur och de har ju en, en stor Uh, de har man ju stora resurser att kasta bakom en produktion. Så nu finns det äntligen den här YouTube-algoritmen som i princip får sådana upplägg. Så det betyder i princip att det som var meningen att det skulle vara oss små producenter som producerar videon, den har istället bara blivit ännu en kanal för de stora mediekonventionerna. Ja, plus att de slipper sådana Hur man så distributionsrättigheter Och att köpa upp Airspace och liknande ja. För att betala Liksom din Din egen bandvitt för ja. Men Men vad betyder det här nu då För mig som är En, en flitig Youtube-konsument Eller no, flitig jag nu inte, Men jag återkommer dit Något skulle vara en konstig om man såg någonting på Youtube Ja Uh, no, det betyder att till exempel För ett år sedan Om jag loggar in på Youtube mm. Så fanns det en massa videor Från en massa skapare Som helt angära ämnen Som jag tidigare visat intresse för Som var relevanta för mig Och jag klickar på dem och dit kom jag alltså såg jag. Mm. Ibland var det bra, ibland var det dåligt Men allting utgick på något vis från mig själv mm. Om jag sökte på någonting uh, Specifikt Så kommer jag ofta exakt i det specifika Först, till exempel Om jag sökte på Uh, Lol, funny, Hitler, cats, balls, cancer Så då kom jag liksom till den Videon först som fyllde Alla makten mm. uh, Vad som händer idag när jag loggar in mm. Att jag har typ inga Videor alls, det finns en massa featured videos Det finns ja. en, en massa Videor av uh, Som på något Väldigt udda vis Relaterat till någonting jag har sett För att en gång kanske jag missklickade På någon fucking bil video då. För att jag, jag trodde att den reklam var färdig så kom jag dit. Vilka följder då lärde ju till att jag alltid har Typ åtta fucking liksom, bmw Video då. För att jag clicked it once och det betyder jag once it hard. Mm. Men, men eftersom man inte kan stänga av de här heller. Eftersom man inte blir av med liksom de här jävla. Den här startsidan som man kommer till på YouTube. Mm. Så blir det ju ett helt helvete att på något vis Micromanage de här liksom grejerna som kommer där Och, mm. och jag, liksom Fast det finns Många, om jag inte har dem liksom I mina favoriter och liksom aktivt sätter upp att just de här ska fucking Posta åt mig mm. um, Så då får jag en massa Jag får kanske 90% crap Som jag aldrig skulle klicka på och ens med ditt finger mm. uh, Och sen kanske 10% Som är saker typ Kanaler jag skulle besöka Flera gånger i veckan Mm. Uh, och om jag då specifikt försöker söka på någonting idag liksom the balls, cancer, cat, Så då kommer det antingen en massa helt orelaterade videor Men som har kanske ett eller två av de här keywords menar Av stora featured kanaler mm. Eller uh, så kommer det min absolut, mitt absoluta favorit jag tänkte säga mitt absoluta favorit-hat-ämne på YouTube. Ja, men låt mig, låt mig säga det här på, på svenska. Den grej som jag hatar mest med att vara på YouTube. Det vi säger att någon visar en video. Kanske till och med av det man sökt på. Men så sitter det någon fitta och kommentera videon. Om man är som. Är... Ja. Och det går till den för att den har mer eh, klickar än originalvideo. Och det är det som är så, så säpe, att liksom, för det är ju lite sådär, någon sätter upp en video uh, som är bra, som är originell, som är nyskapande. Mm. Många, många superlativ. Mm. Och sen då istället för att pusha den så finns det då tio personer som liksom, och så skäl de den och så sätter de en Windows Movie Maker presentation att Jonas Productions Ja, och ja. sen då är det videon som de dessutom då har liksom fucking komprimera fäl. Och så det blir 280 p och vitt och fucking <laughs> allt ser ut som lägo. Och sen så har de då en outro där det är bild av en stor röv då. Så att de ska få liksom thumbnail-klicks. Ja. Roses are red, violets are blue. I clicked for big butts and so did you. Precis. Och, och sen då så... så skickar folk i misstag in där då eller inte i misstag för att bigbots och så får de jättemånga views och i Northshed har de med views en originalvideo och sen så kommer de och säger men det här är en bra video och sen så börjar de göra kommentarer kommentarerna då så relaterar till den här fucking lägo och lägo relaterar till kommentar -videon. och så är de som gör en kommentar om kommentar och lägo-videon och så är det så fucking mycket shit där att man inte kan fucking hitta originalvideon. och det är AIDS det är verkligen irriterande Det är verkligen irriterande När man inte kan hitta den källa man vill det, Alltså jag menar det är Fundamentet i Youtube Det är, det är ju liksom originalvideorna Men ja, Man har bara bajsat över det Totalt och jag menar jag vill inte att det här ska bli en till så här Där multimedia konglomeraten kommer Och liksom mega megakuka jag, jag hatar fucking Hulu Och jag hatar en NBC News Jag hatar Vitto och alla de här organen Men det har ju varit på god väg i lång tid redan Alltså det, det är inte som att det har bara hänt på ett år eller två år Det är liksom De andra stora medieföretagen har ju märkt Youtube på, på, För många år sedan att de kunde liksom komma in. Jo, jo de... men, men, det har ju all... men det har ju inte hänt någonting att liksom inte, inte har ju Youtube sålts liksom nej, nej. Till, till någon av de här. Och finns det heller liksom någon för... kan man påtrycka Youtube liksom annat än att nej. man kan anmäla specifika videor för att nu du får inte ha de här liksom svastikorna här eller liknande. Ja. Och så kan de ta nära en video. Men, men liksom annat än att om upphovsrätter och sånt kränks så liksom hela heller... Poängen är väl att det finns en massa videor här som inte behöver gå igenom de här traditionella mediekanalerna. Att det finns liksom en liten ö i havet som nu de facto har blivit en massiv kontinent. Där det finns allt odestillärt bajs. Och det är det som är som så skönt att det finns så mycket shit på Youtube. Det finns så att så mycket shit på Youtube. Men ibland är det som så befriande att det inte behöva säga någon fucking så här, över fucking destillär Rupert Mur Mur Murdoch Imperium inspirerad fucking asshole shit som finns där. Man ville bara sitta och säga, liksom Jonas Productions, som då har gjort liksom sin icke-stulna video då. Yeah. Han bara sitter och säger, vad för fucking Pokémon GO är det bästa som någonsin har hänt och berättar då liksom hur många fucking Pokémon han har. Inte vill jag säga på det, men jag uppskattar att det finns. Men just det här att Youtube skulle bli en till kanal för de här mediehjättarna. Att terrorisera världen med sitt fucking översponsor är det med. är ju som på samma sätt som att Mode-Theresa skulle starta en karate-skola. Att alltså, ja. det går inte riktigt ihop. Att det blir lite konstigt, ja. Men eftersom ingen har sagt det här konkret så det enda som jag tror de vanliga användare tänker, åh vad fan det så mycket bajs i min feed. Mm. Men någon andra sidan är det inte värt jag någon annan helt det heller för att folk klickar väl på vad som helst så länge det är ja. det dem. Men en av sakerna som har ändrats är ju också det att den här subscription page som man har, man mm. kan inte ha det som sin startsida mer. Alltså, så även om du har valt att okej okay, jag har 50 olika uh, olika YouTube-kanaler som jag som är subscribed på. Okay? Mm. Och det är de jag vill se och deras videon. Så, ja, så, så finns det stor, fortfarande stor risk för att när du klickar på, på din subscription-page att du inte ser alla deras videon. Mm. Uh, och det, så började det bli lite märkligt. Okej, men om inte, om inte den här funktionen fungerar som den ska. På de videon jag specifikt vill ha. Hur i helvete är det som meningen att fungera med videon som, som bara liksom ligger där utan att jag ens vet om det. Alltså, det jag förstår inte hur det har blivit. så här. Eller, Ja, jag förstår hur det har blivit men jag vill bara inte att det ska vara så här. Jag vill jättegärna att det ska vara mer... Mer genomsynligt att hitta videon. Ja, jag tror ju det att skulle Youtube kunna agera som ett, en ersättning för traditionellt TV-tittande? Mm. Ja, det skulle. Det enda man måste göra är att hitta de rätta videorna, de rätta kanalerna. Mm. Och så kan man säkert kunna sitta där dygnar runt. Det, det finns så många som postar sin shit på Youtube att man ska i princip aldrig få slut saken att säga på. Men, och det här är det stora männet, uh, och det är ju, det är ju här som, som hela grejen börjar bli lite kaotisk. Eftersom det finns liksom så mycket shit som vi tidigare diskuterar, som postas på topp av annan shit som man kan hitta någonting. Så det lärde ju till sist att du har liksom den här Säga 10% en stort content som alla på något vis länkar till varandra mm. så du kommer ju som aldrig ur den här liksom, den här eviga rondellen av shit mm. så det blir så in i helvete svårt att hitta de här originella kanalerna mm. och därför så blir det ju där nej men det är ju i princip som att säga på tv du måste gå igenom fucking alla så yla fem crap Uh, bara för att det kanske en gång skulle komma en dokumentär som skulle vara värd att säga. Ja. och att, no, men jag vägrar att det bästa sättet att konsumera Youtube idag, att du måste hitta kanaler och hitta den kanal som har som några videor som faktiskt intresserar dig så då prenumererar du mm. och sen så sätter du av alla som liksom, allting du bara kan i form av liksom uh, Featured kanaler och liknande Så ignorerar du helt Den här startsidan ja. Och uh, Sen konsumerar du därifrån Men det stör mig att jag inte längre kan hitta Unik bra shit Med enkelhäta Jag kan liksom inte <coughs> Typ fa på en uh, Innehållssafari Som jag kunde göra tidigare Och i många år Och bara tänka okej okay, men nu ska vi se vad som finns här idag Och så hittar man ingenting Det där. Bara en massa typ. Hulu Ja. You know, what, what, what's it called. What culture och. Liksom, alla de här grejerna. Och det vill jag inte. Det kan jag gott förstå. Mm. Liksom. Ja. Jag, jag, jag, jag är trött på att. Allt bra på internet. En eller annan dag. Liksom blir det som det var meningen att den skulle ersätta Det är väl det att som liksom allting blir för stort att, men i YouTubes fall så blir det ju så att jag menar, det är ju standarden nu men som allting att om YouTube går under eller bara blir liksom den här äh, medie-mogularna som sitter och stångar med och där sådana guess what, då kommer någon av de här alternativen som visserligen redan finns att bli mer attraktiva så kommer folk att få dit mm. det tar tid men det kommer att ske ja jag menar Youtube har ju det här precis som Facebook att de kom till en tid liksom de växte samtidigt som internet och globalt nätuppkopplingarna växt så att de fanns hela tiden där för att svara för behovet så det, fan, det har egentligen inte funnits ett vettigt internet utan Youtube Okej okay, det är inte riktigt sant men jag tror de flesta som, som ser på den internetanvändning som vi har idag som standard Som kanske inte minns saker som fucking faxmodem eller bilder som det tog tid att ladda eller sådana här saker Ja precis så, som inte faktiskt har gått. Och måste ha gått till så fucking BBS-server. Och ladda ner shit. Um, så. Jag tror de men Jag tror de kanske förstår vad jag talar om. När jag säger att Youtube har alltid funnits där. I den moderna nätanvändningen. Mm. Att villar du säga Villar du säga ett filmklipp. Så gick du till Youtube. Villar du ladda upp en film gick du till Youtube. Men. Det var inte så många år sedan. Sen, man, sen YouTube ännu hade typ begränsningar att säga du kunde inte ladda upp särskilt stora filer där. eller Och det var inte så mycket du hade inte så mycket val av kvalitet och liksom det var fixade liksom, ratios och liknande. Um, ja. Mycket har ändrats men, men den här essensen av YouTube var ändå just det här juet you i YouTube. att Det var liksom din grej. Det var dit som du eller som en utsträckning jag kunde gå med vår shit. Och så kunde vi säga att hej. Att, är det någon som är intresserad av min video här där jag stryper kattar. Finns, finns det någon som skulle kunna dela min passion för det här. Mm. Och uh, förhoppningsvis fanns det inte. Men kanske fanns det som så här icke-vansinniga människor som kunde ladda upp sin shit. Och nu idag så, så har de är de stora. Eller så har de crashed and burn som nu många youtubare gör. Men det fanns ändå en möjlighet för det. Och Precis. med alla nya innovationer som typ streaming och liksom genom spel och liknande så det finns ju ändå möjligheter. Mm. Det bara känns som att nu måste du nästan, som det har varit tidigare, ha en din stora pappa med bakom dig om det ska bli någonting av dig. För annars sitter du fast där med, med 20 views varenda video. Ingen bryr sig. Mm. Apropå någonting Helt orelaterat. Uh, Tryggavarning är gmail.com Yay. Och uh, så finns det ju you av know, vår uh, fucking Twitter twitterkanal. Uh, Twitter.com slash triggervarning ett. kommer lite i det an... <tryck> Finns det vi på Facebook? Ja. Triggerbarn ja. i. Enkel Ja. Med. Ja, jag ja. sliter av annars så. Eller hate. No. Ja, nej. Vi right. Alltså i brev vi oss. Vi vill bara ha klicks. Ja, precis. Ja, din mamma är fat. <laughs> typ. Nåja, no, no, men Another one in the bucket. Hey. Ja, job done. Well done. Sagt, sagt. No, men... <laughs> Ska vi se hur Nikolaj hade i... I skrubben eller? Nej, nah, fuck it. Hate that guy. Ja, ah, okej. Okay. Gå och mata honom med fiskkuvena nu. Kanske trigger warning tillbaka nästa vecka. Kanske det. Det beror på views. I don't know. Fuck. Spoiler och spoiler warning. Spoiler och spoiler warning. Spoiler och spoiler warning. Nu är det slut.